Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. Частина друга. Розділ другий. Один. Жінки почали з того, що називали це новим місцем, оскільки воно було зовсім не Дулінгом, не тим містом Дулінг, яке вони колись знали, принаймні. Пізніше, коли прийшло усвідомлення, що їм, можливо, доведеться перебувати тут довгенько, воно стало нашим місцем. Ця назва пристала. 2. М'ясо дуже відгонило рідиною для розпалювання, яка знадобилася, щоб роздмухати стародавнє вугілля з підвалу місіс Ренсом, але вони з'їли ціле стегно, яке Лайла відрубала від того бобкета, котрого вона застрелила зі свого службового револьвера і витягла зі смердючого басейну. «Ми задрипані мацапури», – сказала Моллі того першого вечора, злизуючи собі з пальців жир і беручи черговий шматок. Роль задрипаної мацапури не здавалася надто неприємною для неї. «Слушно кажеш, золотко моє», – промовила її бабуся. «Але хай мені, грець, це доволі непогана їжа. Відчекриш ти мені ще шматочок, місус-шериф». Вони знайшли собі притулок у рештках будинку Місіс Ренсом, не торкаючись консервованих харчів у покритих пилом бляшанках у коморі, бо Лайла боялася бутулізму. Наступні два тижні перебувалися головним чином ягодами, які збирали з кущів у своїй колись приміській окрузі. Так рихітними качанчиками дикої кукурудзи, твердими і майже позбавленими смаку, але принаймні їстівними. У травні ніби ранувато для ягід і кукурудзи, але ж отак воно було. Лайла з цього зробила висновок спершу непевний, який втім дедалі твердішав Ця версія дулінга, в якій вони опинилися, рухається з іншою швидкістю в часі, ніж той дулінг, у якому вони жили раніше. За відчуттям, час був той самий, але насправді ні. Місіс Ренсом стверджувала, що до того, як з'явилася Моллі, вона була тут сама. Години у старому місті, раніше, були як дні у новому. Тепер? Можливо, і довшими за дні. Ці бентежні думки про різні часові потоки найчастіше займали Лайлу у бездільні хвилини, перед тим, як її охоплював сон. Багато місць, де вони спали, були просто неба. Дерева, що попадали, попроломлювали діри у деяких дахах. Інші на нівець позривало вітром, тож, відпливаючи в сон, Лайла кліпила на зірки. Зірки були тими самими, але їхнє сяйво бентежило. Вони були гаряче-білими, розжареними іскрами. Та чи він справді реальний, цей світ, без чоловіків? Це рай? Чистилище? Якийсь альтернативний всесвіт в альтернативному часовому потоці? Прибували нові жінки і дівчата. Населення почало прудко збільшуватися, і хоча Лайла не шукала собі роботи, вона опинилася в авторитеті. Автоматично, так би мовити. Дороті Гарпер з курикулом комітету і її подружки – три сиві, життєрадісні жіночки за 70, які відрекомендувалися як товаришки по книжковому клубу – вигулькнули з-під що виріс довкола якогось багатоквартирного будинку. Вони чинили велику метушню біля Моллі, яка цим щиро насолоджувалася. Дженні Скоттс прибула, ідучи головною вулицею, з якимсь листочком на голові, що застряг у руїнах її перманенту у супроводі трьох жінок у червоних тюремних блузах. Дженіс і трьом колишнім ув'язненим – Кітті Макдевід, Сіллі Фроді і Нел Сігер, щоби вибратися з Дулінгського виправного закладу, довелося прорубуватися крізь густі зарослі. «Доброго дня, пані!» – привіталася Дженіс після того, як обняла Бланш Макінтай, а потім Лайлу. «Вибачте нам за такий наш вигляд, ми щойно втекли з в'язниці». А тепер признавайтеся, котра з вас уколола собі пальця веретеном, сотворивши цей безлад? Деякі зі старих помешкань годилися на житло і надавалися до відновлення. Інші були казково зарослі або розвалені, або і те, і те разом. На головній вулиці вони дивувалися старшій школі, яка була застарілою будівлею навіть для колишнього дулінга. У цьому новому вона буквально тріснула посередині на дві половини, які похилилися у протилежні боки. Провалля між ними скалилося рваною цеглою. На завислих у повітрі стрімчаках лінолеуму класної кімнати розсідалися птахи. Муніципальна будівля, де містилася міська адміністрація і шерифська управа, завалилася наполовину. Серед мелої стрит утворилася вирва. На дні тієї ями занурена повітрове скло у воду, кольору кави, стирчала чиясь машина. У їхній колонії з'явилася жінка на ім'я Кейлі Ролінз і зголосилася долучитися до справи зі своїм досвідом спеціалістки з електрики. Це не було дивиною для колишньої директорки в'язниці, оскільки вона знала, що Кейлі закінчила професійно-технічне училище, де навчалася електромонтажній справі. Те, що Кейлі з її освітою виренулась за огорожі Дулінгського виправного закладу, немало значення. Ця жінка не вчинила жодного злочину у цьому новому місці під надяскравими зірками. Кейлі спромоглася оживити генератор на сонячних батареях, що колись належав обійстю одного багатого лікаря. На його ж електричній плиті вони варили кролів і слухали старі платівки на його джукбоксі «Рок-Ола». Вечорами вони балакали. Більшість жінок, як це трапилося з Лайлою в крузері на заїзді місіс Ренсом, прокинулися там само, де вони були заснули. Хоча кілька інших пам'ятали, що вони опритомніли серед темряви, де не було чутно нічого, крім вітру і пташиного співу та, можливо, якихось віддалених голосів. Коли зійшло сонце, ці жінки пробиралися крізь ліс на захід і виходили або на шосе Круглявий Пагорб, або на західну Лавінську дорогу. Для Лайли описувані ними враження від тих перших моментів були картиною створення світу, не наче місцина їх теперішнього існування стала плодом колективної уяви. Це, думала вона, є не менш ймовірним за будь-що інше. 3. День минав за днем і ніч за ніччю. Скільки точно від першого дня ніхто не був певен, але про минули тижні, а потім і місяці. Сформувалася мисливсько-збирацька група. Дичини тут було вдосталь, особливо оленів і кролів, а також вдосталь диких фруктів та овочів. Вони ніколи не наближалися до межі голоду. Виникла фермерська група, будівельна група, лікувальна група, а також освітня група для навчання дітей. Кожного ранку із дівчаток поставала перед маленькою школою і калатала коров'ячим дзвіночком. Його звук розносився на милі вчителювали жінки і дехто зі старших дівчат. До них не чіплялися жодні віруси, хоча часто виникала потреба зарадити опікам від отруйного плюща і незрідка порізам і пораненням, а подекуди і зламаним кісткам, травмам сприяла характерне для давно покинутих будівель довкілля, гострі країни, певні поверхні та інші непомітні пастки. Якщо цей світ породжено уявою, як інколи спливаючи в сон думала лайла, то надзвичайно потужною уявою, коли вона може пускати людям кров. У підвалі старшої школи, де якогось різновиду пліснява бенкетувала по забитих багаторічними стенограмами засідань шкільної ради шафах, Лайла відкопала мімеограф, яким Лебонь не користувалися ще з середини 60-х. Він зберігався акуратно упакованим у пластикову коробку. Дехто з колишніх мешканок в'язниці виявився вельми тямущим. Вони допомогли Молі і Ренсом зробити свіже чорнило із диких болотяних порічок, і дівчинка почала випускати одноаркушеву газету під назвою Дулінгські справи. Перший заголовок був таким відкривається школа. А стаття цитувала Лайлу Норкрос. Приємно побачити, як діти знову повертаються до занять. Моллі спитала у Лайли, яка в неї посада, шеф поліції дулінга чи просто шериф. Лайла попрохала написати, що вона просто місцева мешканка. А ще були збори. Спершу раз на тиждень, потім двічі, і тривали годину або дві. Хоча вони виявилися надзвичайно важливими для здоров'я і добробуту жінок, які мешкали у нашому місці, почалося це майже випадково. Першими учасницями були пані, які у Старому світі називали себе книжковим клубом першого четверга. У новому вони збиралися у супермаркеті Шопвелл, і справа пішла на диво добре. Для початку і без якоїсь книжки у них виявилося достатньо тем для обговорення. Дороті Бланш, Маргарет і сестра Маргарет Гейл сиділи на складаних стільцях у вестибюлі-крамниці, теревенячи про все, за чим вони сумували. До таких речей належала свіжа кава і помаранчевий сік, кондиціонери, телевізор і вивезення сміття. Інтернет і змога просто вімкнути телефон і подзвонити друзям. Утім, найбільше, і з цим погоджувалися всі, вони сумували за чоловіками. До гурту почали прибиватися молодші жінки і їх радо приймали. Вони балакали про опустку, що виникла в їхньому житті, про ту порожнечу, яку до того займали їхні сини, племінники, батьки, дідусі та їхні чоловіки. «Дозвольте мені, дівчата, вам дещо сказати», – промовила Рита Кумс якось на зборах під кінець того першого літа. На той час їх відвідувало вже майже чотири десятки жінок. Для декого з вас це прозвучить надто відверто, та мені однаково. Я сумую за добрим нічним сексом по п'ятницях. На початку наших стосунків Террі занадто швидко спускав курок, але після того, як я його підучила, він набрався вправності. «Бували ночі, коли я мала два маленьких і один великий прихід, перш ніж він вистрелював зі свого револьвера. А потім спиш собі, як дитина?» «У тебе що, пальці не працюють?» – запитав хтось під загальний реагіт. «Ще як?» – відбрила Рита. Вона також реготала, щоки червоні, як яблука. Але ж, Любонько, це зовсім не те. Цим вона заробила собі хвилю щедрих аплодисментів. Хоча кілька жінок, наприклад, миршавенька дружина Фріца Мешаума, утримались. Звичайно, сотнею різних способів ставили два великих питання. По-перше, як вони опинилися тут, у нашому місці? І чому? Що це, чари? Чи якийсь науковий експеримент, що пішов не так? Чи така Божа воля? Продовження їхнього існування – це нагорода чи кара? Чому саме вони? Коли дискусія завертала в цьому напрямку, до неї часто включалася Кіті Макдевід. Той кошмарний сон напередодні Аврори, темна постать, в якій вона якось пізнала королеву і павутиння, що віялося з волосся цієї королеви, залишався живим у пам'яті Кіті, досі її навідуючи. «Я не знаю, що робити», – сказала вона. «Мушу я благати про прощення чи що?» «Та ну нахер», – порадила їй Дженні Скоттс. Оскільки папи Римського, щоб видавав свої постанови, тут нема, ти можеш робити все, що тобі схочеться. Але сама я і надалі старатимуся робити все, якомога краще. Що іншого, якщо чесно, ми можемо тут робити? Такого, щоб воно щось кардинально змінило? Ця заява теж стала хітом у місцевої публіки. Утім, це питання, що ж курва трапилося, зачіпали знову і знову, без якоїсь тривкої задовільної відповіді. Під час одних зборів, це було не менш як через три місяці після того, що Дженні Скотт сподобалося називати великим переселенням, до них, сівши на 50-фунтовий мішок добрив у кінці приміщення, затисалася нова учасниця. Вона тихенько сиділа впродовж жвавої дискусії про те життя, яке вони зараз ведуть, а також обговорення новини про виявлення на місцевому складі поштової служби UPS дев'яти ящиків LunaPeds, у яких містилися багаторазові прокладки. «Більше не треба чи крижити майок, щоб було що запхати собі в труси у певні дні місяця», – піднесено раділа Нел Сігер. «Алілуя!» Під кінець зборів розмова спрямувалася, як це завжди бувало, на те, за чим вони сумують. Ці балачки майже завжди викликали сльози за хлопцями і чоловіками. Утім, більшість жінок казала, що вони у всякому разі поки що почуваються так, наче скинули з себе якийсь тягар, відчувають полегшення. «То ми закінчили, пані?» — запитала того дня Бланш. — Чи хтось має пекуче бажання ще чимсь поділитися, перш ніж ми знову повернемося до роботи? Піднялася маленька рука з пальцями, запорошеними крейдою різних кольорів. — Так, Любенько, — промовила Бланш. — Ти новенька вже ж і дуже низенька. Ти не проти встати? — Просимо, — загукали жінки, обертаючись, щоб роздивитися. Нана Гірі підвелася на рівні і обтрусила собі долоні обперед майки, яка була вже вельми заношеною і обстріпаною на рукавах, але її досі улюбленою. «Моя мама не знає, що я тут», – сказала вона. «То я, надіюся, їй ніхто не розкаже». Золодко, промовила Дороті Гарпер, – «тут як у Ласвегасі, вегасі про що ведеться в жіночий час, у жіночому часі й лишається». Це викликало легке хихотіння, але дівчина у рожевій виленілій леймайці навіть не усміхнулася. «Я тільки хочу сказати, що сумую за моїм татом. Я пішла у перукарню Пірсона і знайшла там його лосьйон після гоління. Дракар Нуар називається. Я його нюхала і плакала». У вестибюлі супермаркету запала мертва тиша, яку порушували тільки окремі схлипування. Пізніше з'ясувалося, що Нана була не єдиною, хто сходив до полиці з засобами після гоління у чоловічій перукарні Пірсона. «А це все», – сказала Нана, – «просто я сумую за ним, і мені хотілося побачити його знову». Їй зааплодували. Нана сіла, сховавши в долонях обличчя. Чотири. «Наше місце не було безхмарною утопією. Тут траплялися сльози, незрідка сварки, а у перше літо сталося вбивство-самогубство, яке шокувало їх усіх, бо було абсолютно безглуздим. Мора Дан Бартон, ще одна втікачка із Дулінгського виправного закладу у колишньому світі, задушила Кейлі Ролінз, а потім і сама себе позбавила життя. «Це код спривела Лайлу те побачити». Мора висіла у петлі, підв'язаній до іржавої поперечної гойдалки на чийомусь задньому подвір'ї. Келі знайшли у тій кімнаті, де у двох жили коханки. мертву у спальнім мішку, з сірим обличчям і поплетеною кривавою філігранною склерою її розплющених очей. Задушена, а потім вона отримала ще не менш десятка ударів ножем. Мора залишила надряпану лівцем на обривку конверта записку. «Що ти на це думаєш?» – запитала Лайла. Дженіс сказала, «Я думаю, це загадка, як і все решта тут. Я думаю, це збісане втішно, що коли цій скаженій курві заманулася когось убити, вона вибрала єдину в нашому місці, яка розумілася на електриці, і вміла змусити її працювати». Коц підійшла і без зайвих церемоній обхопила руками короткі ноги Мори Бартон. Скинула очима на лайлу. ну тоді берімося, не змушуй мене чекати. Тхне, наче вона наклала собі в штани». Самогубство – це так гламурно. Вони поховали вбивцю і її нещасну жертву з зовнішнього боку периметра провислої огорожі, яка оточувала в'язницю. Тоді знову бояло літо, яскраве і спекотне, з кліщами червонотільцями, що підстрибували на верхівках трав. Кот спромовила кілька слів про внесок Келі у спільноту і незбагненне самогубство море. Дитячий хор заспівав чудесну милість, голоси малих дівчаток довели лайлу до сліз. Зі свого будинку Лайла забрала і зберігала кілька фотографій Джареда та Клінта. Інколи вона відвідувала збори, але час минав, і її син та чоловік починали здаватися дедалі менш реальними. Ночами у своєму наметі, допоки погода трималася помірною, Лайла віддавала перевагу таборовому побуту. Вона накручувала свій заводний ліхтар і вдивлялася в їхні обличчя у промені світла. Ким міг стати Джаред? В образах його обличчя навіть на найостанніших із тих знімків досі була присутня м'якість. Їй боляче було цього не знати. Вона роздивлялася образ свого чоловіка, його іронічну усмішку, посивіле волосся і сумувала за ним, хоча не так сильно, як за джаром. Її підозри щодо Клінта у той останній день і вечір гнітили Лайлу, їй було соромно через власну брехню і безглузді страхи. Але також Лайлі прийшло усвідомлення, що тепер, дивлячись крізь об'єкти в пам'яті, вона інакше розглядає свого чоловіка. Вона думала про те, як ретельно він замурував своє минуле, як він використовував свій лікарський авторитет для укріплення утаєнного, віднаджуючи її від тієї стіни. Клінт думав, що тільки сам здатен упоратися із таким болем. Що він надто великий для її маленького розуму, надмірний для сприйняття її слабенькою душею. Чи це був свого роду егоїзм, замаскований під силу? Вона знала, що чоловіків навчають інші чоловіки здебільшого, що вони мусять тримати свій біль у собі, але вона також знала, що шлюб зазвичай анулює цю науку. Втім, це не поширювалося на Клінта. А ще ж той басейн. Він її досі бісив. І те, як Клінт без найменшого попередження кинув свою роботу, хоч це й було стільки років тому і ще мільйон дрібних рішень, які він раз у раз сам приймав, а їй було із цим жити. Через це вона почувалася степфорською дружиною, нехай навіть із чоловіком в якомусь іншому світі. У темряві погукали сови і вили здичавілі бозна після скількох псячих поколінь собаки. Лайла запнула на облискавку заслону свого намету. Місяць світив блакиттю крізь його жовту тканину. Її зажурило згадування всієї тієї сімейної мильної опери, її ролей і його ролей, перетягування каната. Він затріскує одні двері, вона затріскує інші. Те театралізоване лайно в інших подружжях, на яке вона завжди дивилася згори вниз. «Втілене потурання, так тебе треба було називати, лайло», – подумала вона і мусила розсміятися. 5 Ті живоплоти, що колись обрамлювали в'язницю, розкущилися до непролазних корчів. Лайла увійшла туди крізь лаз, прорубаний у цих зарослях Дженні Скоттс та іншими жінками, які там попрокидалися. Вхід до самої в'язниці вів крізь пролам у південній стіні будівлі. Щось там, Лайла гадала певна велика газова пічка в кухні, було вибухнуло, здмухнувши бетон геть так само легко, як дитина задуває свічку на іменинному пирогу. Заходячи до середини, вона ледь не очікувала вигулькнути в якійсь зовсім інакшій місцині білий пляж, брукована авеню, скеляста гірська вершина, країна оз. Але, опинившись всередині, побачила лише крило колишніх камер. Стіни напівосипалися, деякі з ґратованих дверей позривали з завіс. Ох, і ошелешливий, мабуть, був вибух, подумала вона. Трава поросла крізь підлогу, і цвіль розповзалася по стелі. Пройшовши цим зруйнованим крилом, вона опинилася у центральному коридорі в'язниці, який Клінт називав Бродвеєм. Тут вигляд був кращий. Лайла трималася червоної лінії, намальованої посередині коридору. Відкритими були різні проходи і бар'єри, вікна до тюремних служб, кафетерію, бібліотеки, вартівні, запотіли. Там, де Бродвей доводив до головного обходу, також лишилися ознаки вибуху. Зруйновані шлакобетонні блоки, покриті пилюкою осколки скла, сталеві двері, що відділяли тамбур від самого приміщення в'язниці, увігнуті до середини, лайла переступала через уламки. Рухаючись далі, бродвеєм, вона проминула кімнату відпочинку для персоналу там теж покриття від стін до стін поросло грибами, повітря тхнуло буйним рослинним життям. Зрештою, вона дійшла до кабінету Клінта. Кутне вікно там було висаджене. До середини зазирала маса гілляча, розрослих кущів, уквічених білим цвітом. У набивці розірваної диванної подушки коперсався пацюк. Він коротко глипнув на Лайлу і дременув до схованки під купою потрощеного гіпсокартону. Естамп Гокні на стіні поза столом її чоловіка висів криво, перекошений на 11 годину 5 хвилин. Лайла поправила картину. На ній був зображений простий, пісочного кольору будинок з рядами ідентично затулених шторами вікон. На першому поверсі цього будинку було двоє дверей. Одні сині, а інші червоні, знаменито характерні для агокні кольори, яскраві, як ті почуття, що їх розбурхують гарні спогади, навіть якщо самі ті спогади слабенькі. Колись Лайлі сподобалися інтерпретаційні можливості цієї картини. Вона подарувала її Клінту тоді, багато років тому, думаючи, що він зможе, вказуючи на неї своїм пацієнтам, казати «Бачите, нічого не закрите для вас. Он двері до здоровішого, щасливішого життя». Іронія цього кидалася в очі своєю метафоричністю. Клінт десь в іншому світі, Джаред в іншому світі. Звідки їй знати, що хтось із них, а чи обидва, ще не померли? Картина Гокні належить пацюкам і блісняві і зарослям цього світу. Це зламаний світ, спустошений і забутий, але він єдиний, який вони мають. Тут, господи помилуй, наше місце. Лайла полишила кабінет і пішла назад по власних слідах крізь мертвий світ в'язниці до просіки в чагарнику. Їй хотілося на волю. 6. Упродовж тих місяців ще й ще жінки з'являлися з того, що Джеймс Браун колись назвав «чоловічим, чоловічим, чоловічим світом». Вони повідомляли, що на той час, коли вони засинали, у Дулінгу тривала криза. Аврора ще була свіжою подією. Там минуло лише два чи три дні. Тамтешні насильства, збентеження і відчай здавалися нереальними ранішим прибульцям до цього місця. Понад те, тамтешнє здавалося майже нічого незначущим. Жінки цього світу мали власні проблеми й турботи. Одною з них була погода. Літо убувало. Мене осень і прийде зима. За допомогою посібників із бібліотеки і під керівництвом такої нібито невідповідної персони, як Магда Дубчик, удовий майстра-ремонтника, не кажучи вже про те, що вона була матір'ю лайленого хлопця-басейновика, вони спромоглися закінчити ту роботу, яку розпочала ще Кейлі до того, як її вбила божевільна коханка. Спокійний чоловік Магди був, навчив її трохи електричній справі. «Мій чоловік, він кожного дня пояснював мені, що він робить. Ось дивися, Магдо, оцей дріт – це фаза, а ось цей – заземлення, тощо. А я було слухаю. Він сам за те не думав, думав, що балакає до глухої стіни, а я собі слухаю». На цьому Магда замовкла, прибравши хитрого виразу обличчя, що Лайлі нагадало так боляче Антона. Ну, перші разів 500 я слухала по правді. З енергією, насмоктаною з сонячних панелей, що пережили роки занихаяння, вони змогли забезпечити нехай навіть обмеженим електропостачанням кілька найстійкіших будинків. Звичайні автомобілі не годилися. Скільки цей світ обертався безлюдним, визначити було неможливо, але стан запаркованих машин підказував, що часу вистачило на те, щоб вода і волога добряче попрацювали над двигунами. Якась машина, що стояла у капітальному гаражі, могла бути робочою, от тільки ніде неможливо було знайти і краплі бензину, який би не втратив своїх властивостей чи не випарвався. Що жінки знайшли у закладі заміського клубу, так це невеличкої ескадру добре збережених гольфкарів на сонячних батареях. Щойно заряджені вони заводилися. Жінки роз'їжджали на них розчищеними від дерев і рослинності вулицями. Як і Шопвелл, чудово слугувала для проведення часу їдальня Олімпія, тож Рита Кумс, колись дружина Террі, відкрила її на бартерній основі, готуючи їжу у старій портативній дров'яній печі, яку гурт жінок допоміг їй туди притягнути з підвалу кумсів. «Я завжди хотіла спробувати себе у ресторанній справі», – пояснювала вона Лайлі, – «але Террі ніяк не хотів, щоб я працювала. Казав, що це даруватиме йому неспокій». Тері ніколи не міг зрозуміти, як це збіся нудно – жити порцеляновою статуеткою в серванті. Вона промовляла це легковажно, але ховала погляд з тим виразом обличчя, який Лайла прочитала як сором. Сором від радості мати щось власне. Лайла сподівалася, що Рита подолається відчуття. Вірила, що вона його переживе. Згодом. Багато їх тут почувалися оновленими, хоча й не без певного присмаку сорому, наче вони прогулюють якісь шкільні уроки. Жінки, як Магда і Рита, які раптом виявилися потрібними, розквітнули під світлом цього нового світу. Відлущувалися ті безподійні тижні, і вони обговорювали не тільки те, за чим сумували, але й те, за чим не сумували. Листя змінювалося, як у Старому світі, але Лайлі його кольори здавалися яскравішими і тривкішими. Одного дня, схожого на пізній жовтень, вона поралася у городі місіс Ренсом. Збирала гарбузи для школярок на різблення. У тіні на лавці сиділа стара Ессі, дивилася на неї. Поряд із лавою стояв ржавий магазинний візок, повний речей, які Ессі назбирала, немов намагаючись поповнити своє нове життя мотлохом зі згадок про старе. Якийсь радіоприймач, мобільний телефон, собачий нашийник, календар на 2007 рік, пляшка чогось, що не мало етикетки, але що колись можливо було кленовим сиропом, і трі оляльок. Вона любила ходити за лайлою, коли бачила, як та у своєму великому солом'яному капелюсі котить тачку, високо нагромаджену садовим знарядням. Стара пані спочатку мовчала й соромилася, коли хтось наближався до неї, але минали тижні, і вона почала розслаблятися, принаймні біля лайли. Подекуди вона навіть говорила, хоча лайла згадала, що стара Ессі ніколи не була балакучою навіть у її найкращі часи. «Зараз усе краще», – якось сказала Ессі. «Тепер я маю свій власний дім». Вона з любов'ю подивилася на ляльок у себе в пелені. «Моїм дівчаткам він подобається. Їх звуть Джингл, Пінгл і Рінгл». Того разу Лайла спитала в Ессі, як її прізвище. «Колись було Вілкокс», – відповіла Ессі. «Але тепер Естабрук». «Я повернула собі дівоче прізвище, як це зробила та жінка, Ілейн». Це місце краще за старе місце. І не тільки тому, що я тепер маю дівчаче прізвище і свій власний дім. Тут пахне солодше. Сьогодні Есі, схоже, було знову дещо занурилася в себе. Коли Лайла спробувала зав'язати з нею розмову, Есі помотала головою, роблячи різкі жести тихо у бік Лайли і риючись у своєму іржавому магазинному візку. Видобувши звідти старовинний настільний радіоприймач Філко, вона почала перекидати його собі з долоні на долоні. Для Лайли це було цілком прийнятним. Хай собі досхочу грається в гарячу картоплину, якщо це її розраджує. Коли вона вже збиралася перерватися на обід, під'їхала на велосипеді Дженні Скоттс. «Шерифе!» – звернулася вона до Лайли. «На одне слово». Я більше не шериф, Дженіс. Хіба ти не читаєш дулінгські справи? Я просто звичайна місцева мешканка. Коц це не збентежило. Добре, але тобі варто знати, що в нас зникають люди. Вже троє. Надто багато, як на випадковість. Нам потрібно, щоб хтось розслідував цю ситуацію. Лайла роздивлялася гарбуз, який вона щойно була відірвала від огудини. Верхівка в нього була яскраво помаранчева, а низ чорний і гнилий. Вона кинула гарбуз і той гукнув, упавши на скопану землю. «Поговори з упорядкувальним комітетом, або винесе це на наступні збори. Я у відставці». «Ну ж, бо лайло. балансувала на сидінні велосипеда коц, схрестивши свої кощаві руки. «Не пхай мені таке лайно. Ти не у відставці. Ти в депресії». «Почуття», – подумала Лайло, – «чоловіки майже ніколи не хотіли про них балакати, а жінки, навпаки, майже завжди. Це може бути втомливим». Це стало для неї сюрпризом. Їй дійшло, що, можливо, вона мусить дещо переглянути власне обурення клінтовим стоїцизмом. «Я не можу, Дженіс!» – Лайла пішла вздовж рядка гарбузів. «Вибач!» «Я теж у депресії», – сказала Дженіс. «Я можу більше ніколи знову не побачити своєї дочки. Вона перше, про що я думаю вранці, і останнє, про що я думаю вночі. Кожного бісового дня, і я сумую за дзвінками моїм братам» але я не збираюся дозволяти цьому». Ззаду них почулося глухе «гуп» і тихенький скрик. Лайла озирнулася Радіоприймач лежав на траві поряд із джингл, пінгл і рінгл. Ляльки з блаженно тупими виразами на їхніх обличчях дивилися в безхмарне небо. Ессі зникла. Там, де вона була, тріпотіла єдина нетля. Якусь мить безладно пурхаючи, потім вона здійнялася вгору і полетіла геть залишаючи по собі слабенький запах паленого.